Неби який помічник. Під музику міст виростає набагато швидше. Музиканти грали в наростаючому темпі, сапери металися все моторніше, робота горіла в їхніх руках. Палі несли бігцем, дошки несли бігцем, все робилося тільки бігцем. До самого ранку працювали в крижаній воді, зігрівалися не спиртом, а лише власною кров'ю, та гарячими маршами, які нестримно билися з лівого берега, вимагаючи для себе простору, дзвінких мостів на плацдарм, далеких доріг. І все-таки до ранку міст ще не був закінчений. Вранці над моравою з'явилася ворожа рама, і хіміки мусили оповити все будівництво димовими завісами. Проте стукіт молотків та сокир не змовк і в диму. Бурхливі марші просилися в дорогу і крізь дим. Гомін прийдешніх тріумфів, радісних травневих громовиць Уже вчувався бійцям у цих могутніх ритмах, Що народжувались над Моразькою незакінченою переправою. Ліс перед майбутнім мостом уже тріщав, Загачений артилерією, машинами, обозами. Нікому не стоялося на місці. Цяк тиснувся ближче до переправи, щоб першим вирватися на плацдарм. Хома із своїми підводами бився в загальній тисневі, лихословив усіх, ліз через голови наперед, гукаючи щодо піру, начальник переправи наказав його пропустити першим. Перед тим Хома, звісно, і віч не бачив цього авторитетного начальника – на якого невтомно посилався, протискуючись крок за кроком до мосту. А тим часом де взявся і сам уявний Хомин Покровитель? Налетів на нього, остопів. Я тобі дозволив? Товаришу майор, екстрений вантаж. Убік, аж затрясло начальника переправи. Убік, убік! Щойно ошукані Хомою, і тому особливо люті артилеристи з батогами накинулися на його коней. За якусь мить всі підводи Хоми опинилися геть збоку, затиснуті в чагарники. Витручали. Е, вшкодив я вашій мамі. Хома сплюнув і попхався шукати іншої продуховини до мосту. Зненацька з залісу. Пролетіли снаряди. Ворог почав обстрілювати переправу. Близькі вибухи застугоніли берегом, заглушаючи звуки оркестру. Невдовзі біля переправи залишились тільки ті, що працювали. Решті було наказано роззосередитись по лісу. Хома не міг більше чекати. Поранені, яких човнами евакуювали з плацдарму, приносили звідти... Зовсім невтішні вісті. Жахом озиралися вони за річку, мовби не вірили, що вирвалися звідти живими. Там було величезне пекло, хом і здавалося, що на плацдармі все залежатиме від нього, все там піде шкереберть, коли він тут затримається і своїм, по суті, скромним бойовим вантажем. Сапери вже працювали під обстрілом, серед них були поранені. Каєцький сів на коня. За мною, скомандував їздовим. Їздові не питали, куди. Молоді дерева забилися між кіньми, м'язисто затріщали під колесами. Виїхали на просіку. Старшина вихопився своїм жеребчиком наперед підвід. Жени за мною. Погнали щодуху. Будь, що духу, будь-що будь. Хома вирішив спробувати щастя в сусідів. Йому було відомо, що праворуч, вище по будує собі переправу сестра, сусідня гвардійська дивізія. Ще вище настеляло міст з'єднання козаків. По дорозі Хома дізнався від зустрічних, що сестрина переправа теж готова тільки частково. І там сапери працюють під вогнем. А в козачат? В козачат закінчують. Хома подався до козаків. Сонце піднялося з-за лісу. Чисте, повесніному світле, небо синіло над просікою. Німі дерева тихо, урочисто бронькували. О, як вони одягнуться через тиждень, як закрасуються буйно та весело. Але де буде Хома в той час? Чи діждеться він цьогорічної зелені, Чимо ниньки вже посиротить свої діти? Явдошко, дружина моя люба, Сини мої Миронцю, та й ти, і Васю, Чи видите ви, де ваш татко оце по світу бестається? А де ви годні? Як увидите серед чистого неба блискавиці на заході б'ють, То й мене між ними увидите. Як почуєте, Здалека грім на голі дерева гримить, то вважайте, що татко ваш саме в тому громі, бо то не грім гуде, то гуде наш плацдарм. За моравою на десятки кілометрів гупали і гупали гармати, іноді навіть ставало чути, як постукують на плацдармі кулемети, тонко, дрімотно, по пташинаму наче пробивають на деревах кору далекі дятли. Що там зараз діється? Якся мають товариші? Хомі бродили перед очима страшні картини. Він знав, що то є тримати плацдарм без артилерії. Правда, ще вранці кілька легких батарей було переправлено за річку Платами. Але хіба їх вистачить? Мостів треба, мостів! Тривога не покидала хому всю дорогу. Коли він привів свої підводи до козачої переправи, по ній уже покотом рухалися війська. За горба по некрутому схилу влітали на міст вершники, гармати, кухні, транспорти, в кавалерійському з'єднанні все це видно рухалося водночас. Біля переправи стояв генерал у волохатій чорній бурці і час від часу підганяв своїх козачат. Галопом, колою, пшов. Війська вгонились у переправу, як в обойму, вистрілювались на західний берег, розгалужувались там шляхами. А з-за пагорба вже веренали інші, неслися гарячим гомінким потоком, колесо при колесі, кінь при коньо. Генерал пропускав своїх у першу чергу. Гості... Поки що мусили чекати осторонь і заздрістю поглядаючи на ущільнену до краю лавину кінотників, господарів переправи. Серед тих, що нудьгували збоку, Хома зустрів кількох старшин однополчан. Вони кляли, на чим світ стоїть козачого генерала, який, мовляв, на льоту вихоплює з колони гостей і без розмов спроваджує разом з кіньми під Косогір. Тепер старшина, добувши десь червоні кубанки, саме маскували своїх їздових підкозаків. У Хоми кубанок не було. Та й взагалі, як він замаскує приміром свого каленика? Адже у каленика, мов би, на лобі написано, що він піхтура. Його навіть по шиї можна викрити. Зморщена, худа, суто піхотинська шия. Хома не гаючись, проінструктував їздових як їм належить триматись? На каленика насварився. Чортом мені дивись. Єсть, промирив каленик. Ловіться за мною. Пришпоривши коня, пройнятий наскрізь холодком рішучості, Хома кинувся в загальний рухливий потік. Їздові дружно ломилися за ним, блискаючи зубами, огризаючись наліво й направо, Хома нарешті збив своїм конем якусь захудалу козачу кухню. Втерся на її місце і, стримуючи натиск під нагайками, пропустив між козаків свого зовсім озвірілого Йону. Тепер усе. Досить затисатись одному. За хвилину Йона опустив поперед себе всіх своїх мінометників. Одразу їх підхопило, понесло. Тільки б на місць, тільки б на першу дошку. Звідти вже ніякий генеральський окрик. Ніяка сила завернути не здатна. Скачучи поруч підвід, хомар тіло тілогрійку, виставив груди наперед, щоб дзвеніли славою та відвагою. Може, задивиться генерал хоч на мить. Залюбується таким козарлюгою. Шалено присадив коня перед самим генералом, заступаючи від нього своїх їздових. Товаришу генералу! Перша хомена підвода влетіла на міст. «Товаришу генерал!» Друга підвода прогуркотіла на міст. «Товаришу генерал!» Третя підвода шуганула на міст. «Та ти що мені зарядив, генерал, генерал? П'яний, чингайки просиш?» Четверта підвода задзвеніла на міст. «Сі!» Хома блиснув зубами, пришпорив коня, Гайнув і собі за нею. Озернувся, уже легко дзвонячи по мосту. Генерал грозив йому вслід важким канчуком. Даремно. Хома вже був захищений від нього тисячоголосим розбушованим балом, що нестримно напирав на міст. За переправою полегшено зітхнулось. Промайнули перелісок, виїхали в поле. Деякий час рухалися понад ґрунтовою дорогою, запрудженою козаками. Скільки око сягало, колихалися попереду червоні денця, як маки на вітрі. Куди їхати? Козаки звертали десь на північ. Хомі треба було південніше до своїх. Він тільки приблизно уявляв собі, де може бути зараз його рота. Спробуй знайти її серед цієї маси полків, що вже розгорнулись, розійшлися по видноколу. Стрільба, чим раз виразніша, долітала звідусіль. З поперед неї натреоноване вухо хоми вирізняло знайоме чахкання батальйонних міноветів. Там, і там, і там. Чахкаючих рот уже можна було нарахувати не менше десятка на широкому, ще не прочахлому збою плацдармі. Але де ж саме рота хоми? Покладаючись головним чином на свою старшинську інтуїцію, Хаєцький шукав своїх десь ліворуч. Там, де, вигинаючись в лугових низов'ях, побігла за обрій дамба. Між нею і Примуравським лісом стелилася на південь широка смуга відкритої низинної місцевості. Заболочені балки. Голі пагорби, вкриті рідкими чагарниками луки. Хомар зміряв поглядом цю пустиню і взяв курс на південь паралельно Дамбі. Оксамитовий намов м'яко зашавкотів під шинами коліс. Занесена звідкись повеню торішнє сіно сохло, зависнувши на кущах рівною лінією, вказуючи, як високо сягали ще недавно тут весняні води. Розігріті ліси, теплі поля дихали по весняному вільно, струмували в небо прозорими цівками Марева. Вздовж усієї дамби тяглися окопи. Незнайомі Хаєцькому підрозділу спішно займали оборону. В деяких місцях уже на самому насипу стояли гармати, і з того, як вони били, раптово, сердито, пильно, хомав гадував що противник десь недалеко, за дамбою. Хома нетерпляче підгонив їздових, виривався коником далеко вперед, повертався до важких возів і знову виривався. Як би міг, то, здається, сам би впрігся в ці гори ящиків і тягнув би їх швидше до вогневої. Прибути вчасно, доповісти Антоновичу, так, мовляв, і так, Їздові щадили батогів, піна клубками облітала з коней. Хоча плацдарм був уже досить широкий, і зовні становище здавалося більш-менш нормальним, хому проймала дедалі гостріша тривога. По численних на перший погляд зовсім незначних прикметах, він визначав, що справи тут кепські. Чому так часто гасають вершники-зв'язківці, від нас і по дорічки і назад. Чому так гарячково метушиться народ, ривчи окопи вздовж усієї дамби? Чому гармаші, поскидавши тіл грійки, не відлучаючись ні на секунду від своїх гармат, стоять біля них у таких помисливському напружених позах?